Meditace na zamilovanost. Tradičně se posadíme s rovnými zády do Siddhasani, to znamená tak pololotosového sedu, nebo na židli, nebo na paty. A zavřeme oči a uděláme několik hlubších nádechů a výdechů, na celkové sklidnění a uvolnění. Venku zpívají ptáci a šumí listí ve větvích. Vše je tak, jak má být. V klidu a míru. A naše dnešní instrukce bude přenést svou pozornost do doby, kdy jsme byli zamělovaní. Představíme si ten okamžik, teďka teda mluvím k mužům, kdy... Jsme viděli tu krásnou dívku, ženu, která v nás zbuzovala pocit dokonalosti, pocit něčeho božského. Každý kousíček jejího těla, její oči, její úsměvy, její vlasy. V každém tom kousíčku byl kousíček dokonalosti samé. Bylo to jako potkat Boha. Celé srdce se dokonale otevřelo. My jsme cítili obrovskou krásu a sílu, jednotu s celým vesmírem. Vždyť ona byla tady, jen jsme ji zahledli, jen jsme dostali něco napsané na kousku papíru, A už nás to rozehrálo po celém těle, po celém srdci. Stejně tak i ženy mohou pocitovat ten nepopsatelně nádherný pocit. Kdy se setkali s ním, S tím mužem, který byl plný, nebo chlapcem, plný bystrosti, sympatí. Sympatí vyvírajících z jeho nákolnosti z jeho citlivosti, z jeho vnitřní síly, nebo i fyzické síly z jeho pozornosti a slušnosti, z jeho, uh, z jeho mužské stránky, části. Mohla to být aktivnost, mohla to být vynalézavost, mohla to být Mohl to být krásný pohled, pohlazení, silné obětí, pevné, pevný stisk. To vše vyvolává a vyvolávalo pocity jednoty, bezpečí, míru, pocity vášně, radosti. Naplnění světlem celé naše srdce plesalo, kdy jsme se mohli s ním nebo s ní, s tím druhým setkat, kdy jsme mohli trávit spolučas každou vteřinu. Nyní se přeneseme do té doby a zůstaneme v tom. Vzpomeneme si na to, jak někdo tam nahoře nějaká zvláštní síla, kterou si nedovedeme vysvětlit, najednou umožnila, abychom se stali celistvím, celistvou, abychom doplnili svou zbývající a chybějící část. Je to zázrak přírody, kdy můžeme cítit velké sjednocení, vnitřní odevzdání, vnitřní uvolnění od chtíčů, od ega. Ty velká síla lásky zaplaví naše srdce a přivede nás k úctě, k pokoře, k vnitřnímu postoji, dá se říci, skutečně duchovnímu postoji. No, je, tam, je tam zažívání vlastně obrské jednoty a krásy s veškerinstvem kolem nás vidíme najednou se stromy, vidíme, cítíme trávu, sundáme si boty a jdeme po ní posíma nohama, cítíme slunce, milujeme vše kolem sebe, milujeme i přátelé a lidi, kterých jsme se třeba předtím ani nevšimli. To je nádherný dar. Mnozí potom tento vnitřní ideál, Udržují, nebo snaží se udržovat dál, snaží se ho někdy obnovovat, pěstovat, on někdy upadá, ztrácí se v, v tom manastu života a v tom, že také poznáme druhého jako chybující lidskou bytost. No, posadí nás to do té, do té reality zase, ale Přesto i v těch vztazích stále udržujeme nějaký si vnitřní, vnitřní zážeh. Tam, dokud tam ten vztah je, tak ta víra tam skutečně v tohle pořád žije. Jo, jinak by ten vztah nemohl vlastně existovat ani. Takže něco tam vždycky je pokud existuje ten vztah. A teďka ta duchovní poloha, která do toho vnáší vyšší moudrost, neříkám jen buddhismu, ale i celkově spirituální oblast, kdy člověk Najednou více pochopí tu vlastní mysl, vlastní nedokonalost, vlastní zaslepenost. Pochopí ego, jeho, respektive jeho projevy, jeho způsoby, jak si snaží věci podržet pro sebe. Nejen, materiální, hmotné věci, ale i pocity, city, vzpomínky, zážitky, prostě všechno to, co si takzvaně myslíme, že máme, že je že naše, přitom samozřejmě v tomto proudu života, který teče jako řeka a všechno se na všech úrovních neustále mění, je jasné, že nemůžeme nic vlastnit, dokonce ani své tělo, dokonce ani soumysl. Na to už pak ještě něco dalšího zvenku. Ale přesto my jsme usazeni v té konceptuální realitě a stále jak si, máme tento pocit, pocit jáství, pocit e, toho, že chceme být respektováni, chceme být nějakým způsobem uznávání, chválení a tak. To jsou všechno hluboce zažité a milování, hluboce zažité potřeby, a, a které jsou popsány v psychologii a tak. Ale... Moudrost, poznání toho, těch z těch úlpilostí vnitřních při odloučení, při izolaci, při meditaci, při tom, kdy člověk nežije jenom jaksi stržen tím vírem těch událostí, jenomže na ně vlastně reaguje pořád. Pořád jako já chci tohle, já nechci jenom tím výběrem a, a vlastně Skákáním, jen podle toho, jak vlastně to všechno nás ten život vede a žene a, a, a vla, jak si tahne. Ale spíš mluvím o takové pozici vystoupení z toho, z toho tahu a jakéhosi nezávislého pozorovatele, který skutečně udělá ten velký krok zpátky a Nedívá se jenom na život okolní spovzdálí a jaksi v si utišení a uklidnění, ale také i na svou vlastní mysl a na své vlastní mentální procesy se začne dívat spovzdálí a ve stavu uklidnění, utišení, soustředění a všímavosti k tomu, co přichází a zase odchází. Tohle z to už je vlastně taková ta hlubší duchovní dimenze, kdy člověk už prostě to, jak říká ashin Otama, všechno nežere i za navijákem, ale vlastně dá si takovou vnitřní otázku, a co to ten život vlastně je a proč, a jako, kam směřujeme a jak vlastně jaký to má smysl, co jsem já vlastně. To, to jsou ty vytrhující otázky, které, které nás vybízí, jak si pohlédnout někam trošku dál za hranice těch běžných, jenom rychle se odehrávajících starostí. A najednou vidíme, že ta naše mysl je skutečně jako dítě, které pořád jenom něco komentuje, něco se jí nelíbí, něco se jí líbí a chce a chce a nechce a myslí si a nemyslí si a tak a všechno jako je to já, já, já, já. Jo? Takže to je takové to dítě vlastně, které pořád e, neskutečně běhá, skáče a e, vlastně nemá takový ten prostor toho odstoupit, uklidnit se, začít se soustředit, začít být v jednotě s tím, co je teď a tady a více se dozvědět o tom, v jakém světě to vlastně žijeme a jak to vlastně e, s tím vším, s tím štěstím, neštěstím a, a tím trápením a, a tím, e, proč vzniká na světě to trápení, proč vzniká tolik bolesti, utrpení, proč se lidi, e, proč válčí, proč jsou závistiví a tak dále. Jo, více dozvědět o té naší natuře, o té naší podstatě. No a abych navázal na tu zač začalou, započatou meditaci, tak v podstatě ten pocit té jednoty v té zamilovanosti k tomu druhému se, se potom transformuje jistým způsobem jednak uvědoměním toho, že je to teda ideál. Není to, že ve skutečnosti je to jaksi naše spíše přání a iluze, že ten druhý je teda ten Bůh a že to je ten skutečně ten pravý a a ten jedinečný a tak dál. A já nevím, co všechno to kolem toho ještě je. A posadí nás to trošku k, při, k zemi. Ale na druhou stranu poznáním toho, že všichni vlastně chybujeme, všichni prožíváme podobné pocity píchu a a všichni ale a hněv, chtivost, ale všichni chceme být v tom životě šťastní a, ch, a rádi bychom našli nějakou, nějaké uspokojení celkové a, a smysluplnost a jaksi naplněnost. Tak vidíme najednou, jak se v tom všichni pachtíme, jo, v tom Právě, že jsme ve vleku těch táhnoucích se událostí a není tam ten odstup, ta moudrost. A teďka vlastně, když takový člověk vystoupí z toho světa, jak Budha říká, že si vyleze teda na tu, na tu vysokou horu, ale to, tě, to je myšleno jenom obrazně, Nemyslí se tím přímo fyzicky, ale spíše opravdu, že v každodennosti a v každém okamžiku má ten odstup od těch jevů a zažívá sám a přiznává sám obrovské množství chtivosti a úlpilosti a všeho toho. Tak si najednou uvědomí, jak ten náš aparát funguje, jak to vlastně funguje i u těch ostatních. A najednou tam vzniká něco, čemu se v tom Mahajánovém buddhismu říká Bodičita, a to je Budovská milující mysl. Je to vlastně srdce Budhy. Je to ne nekonečný soucit, nekonečná láska k bytostem, protože je tam porozumění, aha, tak tak je to u mě a tak je to vlastně u, u všech ostatních. Jo? A nikdo si jako, e, jen tak jako ne, ne, nemůže vybrat. Jo? My jsme vrženi do toho života v tom těle, v kterém jsme a s těmi dispozicemi, které máme nebo nemáme. A každý s tím nějak zápasí. Jo. Takže to, co tam najednou vznikne, je, je podobný stav té, té zamilovanosti, té jednoty s ostatními. Ale ten stav jednou není a, vyvolán tedy tím a, ideálem toho, chybějícího jaksi, pohlevního protipólu, který je součástí našeho druhu, ale je to něco jiného, než jsme my, ale je vyvolán pochopením najednou, že mezi bytostmi není opravdu rozdíl. A to myslím teď skutečně v tom smyslu, že bytosti v tom svém základu, nemyslím ten povrch, jo, kdy každý má jiné množství znečištěních a různých struktur všeho možného chápání a inteligence a, a všechno, co popisuje psychologie, ale v tom základu, je to naše divoká mysl, která je přesvědčena o tom, že je tam trvalé já, ke kterému všechno stahuje a s kterým se identifikuje. A tato mysl se snaží podržet a uchopit ty, ty věci pro sebe. A je v tom vlastně dlouho trénována, je v tom od malička v podstatě... Jo. Takže e, potom, jakmile dojdeme k tohoto poznání ohledně své mysli, jak jsem říkal, je tam i poznání, že je to všude všude u těch všech lidí ostatních stejné. Jo, v jiných intenzitách. V jiných barvách, jo, ale najednou to dostane úplně jinou rovinu, ten svět. Dostane takzvanou duchovní rovinu. Je to překročení vlastně i takové té iluze, vlastní rodiny, jo, toho, že, že ti lidé jsou nějakým způsobem lepší než ostatní, protože jsou v mé rodině, protože je znám, jo, iluze to, může být iluze i toho dokonalého, nebo toho pravého státu, třeba našeho národnostní cítění, že jo, prostě a a iluze toho pravého muže nebo pravé ženy a tak dále. Všechno to najednou dostává úplně jinou rovinu a my si uvědomujeme obrovskou vnitřní zodpovědnost za každou tu bytost jo, a jakousi v tom svém pohledu najednou, který máme, a obrovskou vnitřní potřebu pokory a soucitu k těm bytostem. Je to jako najednou, jako kdyby se stala vlastně z celého toho světa Taková jedna rodina. Taková jedna jediná. Ale to nevystane jen tak samo od sebe. Tohle to vystává právě skrze vlastní sebepoznání. Poznání vlastní mysli. Takže to je... dnešní promově A proto děláme meditaci metá, která rozvíjí právě takovou lásku, neosobní lásku, která není postižená nebo zatížená sentimentem, není zatížená nějakou nějakými osobními zájemnými účty, zleněvání a něco všechno. Jo, je to, je to opravdu bodičitá. Je to láska, která vidí dobytostí a věří v jejich základní dobro, v jejich slunce, které je v nich a které je pouze překrýváno navštěvujícími se nečistotami.